Bəzən ruhum incəcə ağlayır. Heç kim hiss etmir. Heç kim anlamır. Amma sən bil ki, Allahu səbəhə cəllə bunu görür. Ruhunun susaraq çəkdiği ağrıları da. Səssizcə axan göz yaşlarını da. O bilir. Sənə dəstəklə verən heç kim olmadıqda belə Allahın mərhəməti sənə yetər. Qəlbinə şəfa istəyən dua bir gün cavab tapacaq. Heç bir ağrı sonsuz deyil. Duyğusal ağrılar görünmür deyə onları danışmaq daha çətin olur. Amma unutma, hər yara sağalır, hər ağrı bir gün bitir. Sən ruhunun yaralarını dinləyib, ona şəfqətlə yanaş. Özünə qarşı mehriban ol, ağrılarını cizlətmək əvəzinə, Allahla bölüş, O səni cinləyir, Rəbbimiz buyurur ki, Şübhəsiz ki, Çətinliklə birlikdə, Asanlıq da vardır, Hər bir ağrının arxasında asanlıq var, Sənin yaşadığın, Hər bir səssiz mübarizə, Bir gün sənə, Nur kimi qayıdacaq, Ondan əmin ol, Dua edərkən, Ya şafi, Ey şəfa verən, Dualarının əvvəlində, Üləkdən söylə, hər dəfə ya şafi deyəndə ruhundakı cizli ağrılarına şəfa istə.